Hits FM. Hits FM. med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken och Audiovideo i Tranos. Bredasfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. <här> God morgon. Hör det regnar idag så är det så nästan en 10 plus grader. Jag är hemskt nöjd med det. Jag tycker det är väldigt trevligt. Fast det är mörkt som en säck men idag finns det så fantastiska bra såna här ledlampor. Skaffa en sån sätt på skallen så kan du till och med ut och springa mitt i natten. Varmt välkomna till fredagsfrallan den 18 november och vi kommer faktiskt att, att börja liksom lukta in och, och, och, och, och lyssna in lite på julen redan idag. Vi får se var vi landar någonstans. Men som vanligt börjar vi med en glad liten trudelutt med KSMB. Finns det något bättre sätt att börja en dag på? Varmt välkomna. Nu kör vi en timme. Ska Hits, Hits FM. Ja, jag, jag vet inte jag kanske ska be om ursäkt Det var ju. Det var väl kanske lite väl tufft, men nu är ni igång i varje fall. Jag, det, där. Ja, det var KSM. Hon är. För ta sen. Långt innan presidentvalet så, så skrev jag följande saker och jag tänkte att jag ta leds det faktiskt. Trantrumpeter och morgonsol. Farväl i öronen och stanna kvar i blicken på marken dröjer sig gårdagens regn kvar puss eller pöl pöl eller puss trumptrams och galenskap utanför grinden precis utanför bilden resten av världen världen i rester sårskrap eller dårskap dårskap eller sårskrap örontrumpeter och skogstigar och tystnaden är tusenfalt. Bara de goda tankarna hörs. Lite till eller tillit. Tillit eller lite till. Snart, mycket snart, julen är här. Stjärnorna faller i natten nu Himlarna sänker sig ner över jorden Och när stjärnans blås tänder sitt ljus hos oss Brinner den låga klar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 För den som inte finns hos oss Tänder vi ett blås, Brinner en låga klar Kom hit här heden ärunas forum der liga Ja, här är välkommen till ytterligheternas radiosändning från KCMB till Christin ja, jag vet inte. Vad säger du, Helene? Är det är, det ett, det är ett ganska långt steg egentligen? Eller? Ja, jag måste säga Kom lite var, närmare mikrofonen. Mycket det har varit väldigt abrupt uppvaknande måste jag säga. Det här var lite, det sista var lite mer så här Vänligt på morgonen ja, Jag ska säga varmt välkommen Helene Rydberg Larsson Till fredagsfrannan, vad kul att du är här Du har startat tidigt imorse Jajamän, ja. kvart i sex Gick bilen igång ja, du ser, Såg du några djur på vägen. Nej, en liten hare. Ja, jag tycker det mm. du också brukar alltid mm. se lite, men det var ingenting. Mm. Det är för mörkt, man hinner inte se någonting. De har inte vaknat än. Nej, så kan Nej. det vara. Du är inte helt ensam här i studion. Du har ju faktiskt med en kompis också. Ja. ja vem är det som sitter i knät? Lille Maximus. Ja. Tio månader gammal hund ja. ligger i knät. Jag kände det bland alla sladdar så. Vi ja. vill ju inte ha honom på golvet. Nej, men han är varmt välkommen han också. Och, och Maximus, ja, det är till att ha storhetsfansinen när man ger namn till sina hundar, eller? <laughs> ja, fast du gissade ju att han var kamphund och det ja. är inte definitivt inte. Nej, det är ju inte. Han är, faktiskt, han, är en, han är en sån där uh, gottekorsning, eller hur? Ja, Jajamän, Jack Russell, fransk bulldog. Ja. Då ser man ut som en kamphund. Ja. Och till vardag så kallas han för putte. Putte. Ja, det, mm. det är fint. Det låter lite snällare. Ja, var jätteglad och trevlig. Jättemysig var han. Mm. Väldigt vackert tigrerad är han. Mm. Lite lätt tigrerad sådär. Mm. Mm. Jättesnug Jättesnäll. Mm -mm. han. Är, han är väldigt nyfiken nu. Han tittar på det mesta. Mm -mm. Och vi är ju rätt nyfikna på dig, Helian. Så jag tänkte att vi börjar så här, ja. vi säger så här. Vem är Helene Rydberg Larsson? Nu kan det vara en annan uh, kurist här i Tranås som, som lyssnar lite extra kan jag tänka mig. Vem är Helene Rydberg Larsson? Ja, men jag är ju faktiskt, det har ju varit ett Tranåsbo i väldigt, väldigt många år mm. och är ju uppfödd här i trakterna och som sagt jag har ju verkat i Tranås i jättemånga år på många skolor i kyrkan och i körsammanhang. Mm. Men sedan nio år tillbaka så är jag ju Kisa, eller Kindabo, ska jag säga. Ja, okay, ja. Och så Kisabo, då bor man in i samhället? Mm. Är det, är det så, ja, eller? men då ändrar jag mig till Kinda. Ja, just det. Ja. För då, liksom, då är man i kommun. Då är ja. man i Kinda kommun, ja, ja precis. Ehm, så sen nio år tillbaka så bor jag där. Ja. Och arbetar och lever mitt liv. Mm. Mm. Va, va, va, vad jag skulle säga är största skillnaden? Finns det någon skillnad? Nej, det var det som var det så himla trevligt. Eh, att jag kände mig... det var som att flytta hem när jag flyttade till Kinda också. Jaha, okay, eh, ja. Lite mindre då såklart, men, ja. men det mesta finns faktiskt och så, så att ja. jag tycker och det är väldigt vacker natur. Ja, det är inte väldigt backigt. Mm. Jo. Alltså, det, det... på något sätt så tycker jag att antingen, det är alltid nerförsbacke mm. eller en Uppför, eller eller det, det är inte, inte platt på Nej. ett enda ställe. Nej. Och det, man känner igen då, tjejsa när de kommer till inköp de går lite sådär som fjällkor så där lite ah. låghaltad. Så. Nej, jag kanske blandar ihop det. Ja, mm. ja okej. Okay. Men du, det här med, med musiken då, har den följt dig hela livet? Absolut. Hur började det? Det började väl med att jag redan som ja, två, treåring stod med en upp- och nervänd sångbok bredvid mamma som satt vid pianot. Och så sjöng vi den från perm till perm. Okej, okay, ja. Pappa spelade dragspel, så att... Du vet, söndags fick ah. man stå där och sjunga. Och, ah. ja, men du vet, teaterapa och ah. Där. Ah. Men, så. Men jag var nog inte mer än tolv år när jag började leda min första kör. Jag säger tolv mm. år, det är ja. respekt. Då startade jag barnkör. Jaha. Det tyckte jag man skulle ha. Vad hade man på repertoaren i en barnkör? Och här min Jesus. Ja. Det kommer jag inte ihåg nej, nej. Det är väldigt många år sedan ja. mm. Men sen har det varit så i alla fall Att det har varit körer hela tiden Överallt Vad ja. är det som är så speciellt med körer då? Ja men finns det något bättre? Alltså det är gemenskap Det är skapande Det är Man mår bra Det, det är bara mitt hem ja. Det jag trivs bäst Ja det är så och förhoppningsvis får andra att trivas också, ja. tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror att du är ganska duktig på det här, faktiskt. Tack, tack. Tror jag. Och så du, du, jag tror att du är bra på många sätt. Och sen tror jag att du är lite sådär... Du, du är krävande på ett bra sätt, får mm -hmm. man säga så? Ja, det hoppas jag. Ja, För sådär. att man vill ju få fram det bästa hos alla. Och man vill lyfta alla till nivåer där man inte har varit innan. Mm -hmm. ehm. Ja, nej, Men det, det. Men du, den här ständiga frågan då. Mm. Eh, kan alla människor sjunga? Man vill ju så gärna svara ja på den frågan. Ja. Eh, och jag ska inte svara nej. Däremot så... Ingen regel utan undantag? Nej, så är det nog. Mm. Eh, fast jag hoppas att alla kan få hitta... Om man nu känner så att man jättegärna vill sjunga så mm. finns det ju faktiskt ställen för alla att ja. vara med. Det finns ju jättemånga körer för, som vänder sig just, ja, just eh, till mm. sådana som mm. inte är så duktiga. <laughs> Nej. Nej. Och så alla kan prova. Absolut. Eller hur? Så. Absolut. Nej, men jag och och alltså, alltså jag skulle säga att det kanske rör sig om Ja, vi pratar på minnet ja. ja, det tror jag. Väldigt få som inte kan, alltså. Om jag drar mig till minne under alla mina år i Sångabröderna så tror jag kanske det är en, mm. möjligtvis ja. två, där vi liksom har sagt att du, jag vet inte, alltså det, det är nog inte riktigt din grej. Du får jättegärna vara med, men ja. Mm. Uh, och det är väl lite schysst också på något sätt. Att, liksom. Ja, men lite så faktiskt. Ja. Men, det, men, nu, nu, men det intressanta ja. är då, liksom att 99,9% kan sjunga. Mm. Och många sjunger också. Mm. Och sjunger du? Eh, väldigt lite. Ja, precis. Alltså det, det, det är ju det här som är sjukt med körledare. Eller hur? Ja. Men precis. sjunger du inte i duschen? Sjunger du inte Aldrig. bilen? Aldrig. Aldrig. Aldrig. Musik är det värsta, jag vet. Är, är, är det sant? Ja, sätter aldrig på en skiva ja. eller liksom sätter på något bara för att jag själv ska lyssna. Nej, nej, nej. Är det så? Nej. Men? nej, men då förstår du så, så kommer det ner en rullgardin framför mina ögon och sen ser jag bara massa noter och så ah, tänker jag på hur har de ah, tänkt där? Hur ärrade ah, de jaha, där? Så, så du kan inte vila i musiken? Nej. Ah, vad spännande. Nej, för jag kommer spännande. på mig. Jag kommer på mig själv när jag är i affären och så att jag går omkring och sjunger och, så tänker, och det, det är liksom... Det är väldigt konstigt att prata med sig själv och framförallt sjunga med sig själv. Det är ju ganska konstigt i Sverige. Men jag, men jag har det där liksom runt hela tiden på något sätt. Nej. Men du, jag, jag tänkte på en, på en helt annan sak. Eh, med musiken och alltihopa. Så här, för att kunna spela piano. Det, kan du det? Ja, men det är, ja, jag har jag ju faktiskt högskoleintyg på att oh. jag kan. Så att... Ja. ja och, och, och, <laughs> för, för du, du förstår ju varför du vet ju varför jag frågar. För vi, vi har ju en dirigent som är. Han är ju gudabenådad han... i Sånga Bröna Olle. Du har ju ja. träffat honom, du har jobbat tillsammans ett antal gånger. Ja. Men, men, men han, är ju, han är ju verkligen usel på piano. Men, men han, han lyckas ju med det faktiskt ändå. Han är inte utsell, han är, han, är, han är mer än usel om vi ska vara riktigt. Men han lyckas väldigt bra med det ändå. Men, men du precis, du var ju liksom. Du, är ju, du skulle ju alltså kunna turnera som pianist. Ja, det var väl att ta i, måste jag säga. Ja, så var det alltså, det? Ja. absolut. Men ja, jag är utbildad kyrkomusiker och utbildad musikpedagog ja. på högskola. Så att jag har betyg i det absolut och, och kan. Sen har jag fått, tyvärr har jag fått uh, artros i mina fingrar. Ja. Så att jag har svårt att jobba heltid med sånt nu. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. ja, det är ju trädligt. Mm. Men, men kan man inte spela kyrkorgel då? För då är det mycket ben. Mm. Fast men det å också. andra sidan är det en annan teknik när man spelar ja, det det äh, orgel. Ja. Som gör att man måste spela mycket mer legato med fingrarna. Oj. Det finns ingen sån här pedal som på vänta pianot. Nu, vänta, legato? Ja. För, vad, vad på svenska betyder det? Ja, men sammanbundet Ja, okej, okay, det ska man... flyta ihop så ja, smörigt Ja På pianot har man en fuskpedal som man trycker ner och då smetar det ut allting. Ja. Och då kan man slarva lite. Vet du det? En korists absolut viktigaste bokstav när man ska göra noteringar i sina noter det är bokstaven S. För den, den, den tar upp allt det som dirigenten vill att man ska åstadkomma. <här> Svagt, smetigt, starkt. Snabbare och så vidare. Så S är alltid bra, att skriva okay. så, man, så fort man gör en annan Intressant. Har du inte Nej, det har jag inte. Men du, Helene, Vi ska prata mm. om någonting alldeles specifikt. Faktiskt något som är en, en ny Ni kan man väl säga här ja, Tranås, då, och Väldigt, väldigt aktuellt. Åh, oh, vad kul. Ja. Och en av dem som är med i det här, det är, ja, det är en gudad, benådad trump trumpetare, säger man ja. det? Trumpetare. Mm. Och innan vi går in och bara pratar om det, så tänkte jag att vi kan väl lyssna på hur han låter. Det tycker jag. Alltså... Magnus Jovansson. Mm. Vi lyssnar. Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, du lyssnar på fredags för alla morgontid i Radio Talkshow med mig, Anna Holmberg här på Hits FM 97,8 i Sommenbygd. Och Helen Rydberg Larson är gäst i studion. Och, och, och vi, ja, det är klart att vi pratar musik och vi pratar körsång. Och nu lyssnade vi på Magnus Johansson kanske en av eh, Sveriges eh, mest berömda trumpetare. Putti är inte riktigt nöjd just nu. Vi hör honom i bakgrunden. <laughs> han gillar trumpet. Han, han vill också spela trumpet kanske. Ja, det blir nog bra. Men du, Helene, Magnus Johansson, vad har du för relation till honom? Eh, Magnus träffade jag väl för första gången kanske för 12 år sedan. Okay. Och sen dess så har vi arbetat ihop varje år. Ja! Mm. Okay. Och han är en sagolik Trumpetare. Oh. Alltså hanterar ju, det finns ju olika slags trumpeter. Och han plockar fram den ena efter den andra och det är bara helt makalöst hur det låter. Eh, och sen är han en entertainer okay, som oh. alltid får publiken att le och skratta, oh, okay, känna oh. sig väl till tillmods. Eh, så det brukar väl... Och han är oerhört trevlig att arbeta med. Ja, det är han. Mm. Och, och, och ibland, om man tittar på, på han, vad heter, det? Vad heter han? Clownen, Klown, Gabriel Clownen. Lasse Kroner, Lasse mm. ja, Kroner. Ja. Eh, eh, Om man tittar på det här Dubido, <skratt> ja. Så då då så sitter det någon och bruttar in. <går> eller jag får säga, blåser i trumpet. Och ja. det är Magnus Johansson. Ja, ja. Eller, det där eller? brukar han vara ja. med. De gånger ah, de där. har med sig blåsare så är han med där. Ah, just Absolut. Det. Och han har väl eh, varit med och spelat i Melodifestivalen Ett ah, antal gånger ah. eh, Och även spelat Med de flesta kända musiker Han var ute med ABBA Det verkar vara så jättesvårt instrument tycker jag Eller hur alltså... Jag vill inte byta Och Nej. han har lungor vet du, Så jag vet ja. inte hur stora lungor han har Nej, Alltså det bara det De skulle jag vilja byta med ah, ja, ja. Mm. ja, Vem vill inte det Så småningom får man göra det kanske Jag vet inte <här> Men, ja, ja, och på det här dubedo så, så, så har vi en, en kapellmästare också Som heter Marcus Obeda va mm. ser man Obeda Ubeda, Ubeda, Obeda Obeda mm. Obeda mm. mm. Obeda till och med, herregud mm. Han är spanjor ah, Olle Ja, ja, ja <tryck> Och han är ju bara överbegåvad ah, ah. Otroligt skiktlig pianist och klaviatur och kompositör. Han har ju skrivit så många slager ah, så eh, bidrag det inte, ja. till söjer, ja. Till som till exempel melodi. Ja, men han vann ju med Never Let It Go. Never Let It Go. Ja. Du, nu gör jag dansstegen så Ja, ja men man... det är bara silverklänningen som fattas. <laughs> Tack snälla. Ja. Eh, och eh, har ju varit med genom åren med många bidrag och de kommer jag inte ihåg nu och eh, skrivit uh. jättemånga uh. till eh, till de baltiska staternas eh, melodifestivaler. Ah, och, okay. och, och, ja. Men Markus och Magnus mm. och du. Och jag. Ja, ni, mm. har, ni, ni har en bag tillsammans. Vi har ju ett teamwork då sen ja. många år tillbaka. Eh, och det kallas ju då för i juletid. Ja, mm. vad spännande. Eh, och varje år så är det den här stommen med ja. Magnus och Marcus. Eh, och sen bjuder de in en gästartist varje år, och den varierar. Ja, ah, okej. Okay. Och mm. det här har ni hållit på. Du har varit med i det här i 10-12 mm. år. Eh, ja, där precis, typ. ja. Ah. Så att genom åren har vi avverkat eh, Elisa Lindström, eh, Victoria Tolstoy, ah, Unos Svenningsson Eh, Sten Nilsson. Ja, ah, Sten och Sten. Jag i oliva. Ja, det är Cindy riktigt. Cindy Pipa. Ja, hon har en pipa också. Ja. Så att, och i år. Ja, i år? Brr. Tror jag att vi spränger gränserna ja, med. Kristers Sjögren. Ja, alla svarar viking. Ah. Ja. Ja. Så det ska bli väldigt trevligt. Ha, där kan man snacka om, men han har ju alltid haft en fantastisk röst. Men mm. han, han, blir, han är som, en, han är som ett årgångsvin. Nu ska man kanske inte nämna just vin i, i samband med Kristi Sjögren för det har jag ju en historia, men det är borta också. Men, men, men han, han är precis som ett årgångsvin. Han blir bara bättre och bättre på något Hans röst blir liksom. Mm. Han, är, han, är, han är lite svensk Sinatra, kille på något mm. sätt nästan. Mm. Mm. Ja, mm. Men, men det här har ni kört i Linköping och så, va? eller mm. I Linköping är vi ju inne på vårt elfte eller tolfte ja. år. I Kista kör jag också och det är okay. väl åttonde gången tror jag. Okay, ja, ja. Och så blir det premiär ja. här i Tranås. Ja, vad kul! För första gången. Ja, men det är väl jättespännande? Det är superduper kul! Berätta lite om upplägget då. För här finns det en möjlighet att vara med eller hur? Ja visst det. För på alla ställen då så, så sjunger de här artisterna med en kör. En lokalkör. Ja. Eh, och i år ska det bli en lokalkör i Tranos. Ja, ah, för första gången alltså. Jajamän. Så jag har lagt ut lite trådar här och där. Och mm. fått napp av... Ja, i nuläget är vi väl i alla fall en, bortåt en 40-manna-kör. Ja, så alltså, pass. Mm. Men, ni, men, vi, men ni kan bli fler, eller? Ja, ja, alla är superduper välkomna. Tänk vilken chans att få sjunga med Christer Sjögren. Eller hur? Va? Mm. Once in a ja. lifetime. Ja, och det kan man säga så här. Just att sjunga med Christer Sjögren, då... Då, då sällar man sig till en ganska schysst skarig. Jag tänkte att ja, men... du skulle lyssna på en brutta okay. som sjunger tillsammans med Christer. Det ska vi stacka mer om det mm. Ta nu fram papper och penna för nu kommer det lite mejladresser för er som vill vara med. Som känner det här är bara hur kul. Och ni som bara tänkt att gå på koncern Ta också fram papper och penna. Så att, ni, så att ni får tag i biljetter också. Men först ska vi lyssna på den här bruden. Jag undrar inte om inte hon slog igenom när hon sjöng med Christer Sjögren. kan vara så att hon gjorde det på egen hand också. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi ska lyssna. Barn som blev fött, en sång klingar spröt Och överallt är det stor förväntan Ljus i fönstret snöflingsvid Kalla tår, blossande kind Juletid, stilla ro och fri och människor ler. En tid då vi tror på det goda vi ser En tid att glädjas, att öppna vår boning En tid för tillit och försoning Ljus och värme Som hälsar vår Herre Juletid Stilla ro och frid Och på himlen stjärnan så blid Det klingar klockor Och människor ler En tid då vi tror På det goda vi ser Juletid Tid för att glömma Julen är här, kärlekens såd. Ger hopp om att det ska bli fred på vår jord Juletid, stilla ro Juletid Stilla ro och fri Och på himlen stjärnan så glid De klingar och klockor Och människor ler En tid då vi tror På det goda vi ser Juletid Så vid. Det klingar av klockor Och människor led En tid då vi tror På det goda vi ser Juletid Stilla ro och frid Och på himlen Stjärnan så bliv Det klingar av klockor Och människor led en tid då vi tror på det goda vi ser. Fredagskrallan. Aja, Aj. Ja, alltså de där har ju ganska bra på. Det var ju Carola, det, det hörde du redan va eller hur? Ja, men jag ja. hörde väl det. Ja, mm. du hon när vi körde ett körslaget nu senast där i Tranås. Alltså, Just det. Så var ju faktiskt var var var ju var, var ni förband till eh, Patrik Isaksson och Carola. Mm. Det är rätt fett. Det är ett det duger det också ja, tycker jag ja. faktiskt. Ja. jag kan nog tycka att ni var <laughs> minst lika bra som och Carola då. Och ni fick var. ju faktiskt pris och kram av ja, Carola. Ja, eller hur? hon var ju priset Ja. Prisutdelare. ja, ja. Och det, det var ju lite kul var det också? Mm. Jag fick ju krama henne också sådär. Jag, sådär. Nej, Hon, var, hon var, var Väldigt vänlig ja. Ja? Jo men det tror jag, jag faktiskt sådär. Att hon är ja. genuint ja. vänlig ja. Ja, Väldigt sådär och hon, Det var ju rätt mycket pris vi delade ut mm. Så Hon stod där ju där och, och så, så, Hur många pris är det? <laughs> det är snart slut Carola Jaha <laughs> oh, ja. lilla, gumman. Ja, lilla gumman Lilla gumman faktiskt ja. Vad de får vara med om ja, de där ja, Och stå bara ut med har ja, precis, ja. bara bli inkastad Och i jag som har lite basilskräck Jag skulle bli liksom tycka ah, att det är ja, ja. rätt jobbigt att åka land Och rik mm. runt och krama en massa ah. karar Som man vet ju inte alls vad vi bär på Nej men <laughs> Kan ni inte kvinnor bära på sätt. Jo, men jag menar precis. Jag menar åt jag vet att jag, oh, jag fortsätter. Oh. Ja, ja. Men, <laughs> ja <laughs> nej, nu halkar vi. Ja, upp. fullkomligt. Mm. Det, det, är, det är Helene Rydberg Larsson som halkar mm. iväg så här. Jaha. Jag måste försöka styra upp det lite här. Du, Helene, i juletid mm. heter det här projektet tillsammans ja. med Magnus Johansson och Marcos Obeda. Obeda. Jag vill ju gärna säga rätt Och så blir man ju mm. jättenervös Och oh, oh, med gästartist Fantastiska Christer Sjögren Jajamän. Och här finns det då Och det är för första gången För du försöker starta en ny tradition i Tronoms med andra ord Det har jag ingen aning om Nej det så, så... Du, du tänker inte som Björnborg sa det är ingen tradition, det är årligt ja, men ungefär så, nej då vi kör i år och ja. så får vi se hur det ja. landar ja, det. det kanske inte alls blir populärt i Tranås då ska vi inte tvinga på det men nej. jag kan ju säga som sagt var att eh, i Linköping kör vi ju samma sak med kör där. Och det är utsålt ungefär ah. 600 biljetter. Alltså det är slut redan. Alltså. Näst, nästa fredag är det. Ah, okay. eh, och sen kör vi ju då i KISA. och ah. Också utsålt. Ja, ah, så det... det är på 13 -afton. Ah, just det. jag ska vi säga, vi har faktiskt inte sagt när det, när det är i Tranås. Nej. Eh, vi njuter av julen väldigt länge. Oh, så att vi drar ut på den över 20-dag knut. Så det här är faktiskt 12 januari. Det är ett jättebra datum. Ja. Ja. Visst är det 12 januari, 12 januari jättebra. klockan så. 19 i kyrkan och där går ja. det in många människor. Ja. Ja, och ni kommer vara självklart i själva kyrkorummet mm, också. Mm. Ja. Jag det... tror att de säljer en 500 pers ja, det, något, jag, att... ja, det tror jag också. Det är en väldigt vacker lokal, mm. visst det? Ja, de har lyckats. Ja. Ja. Hur, är den, hur är den att sjunga i? Jag vet inte, jag har aldrig gjort det. Du har aldrig gjort det heller? Men det var spännande! Jag har bara varit i... I, I, i det här i Ja, men precis. Ja, för där har repeterat där har vi sjungit där. lite, ja. ja just det. Nej, Aha, men det men inte... jag har hört mycket gott om lokalen. Ja, vad ja, Så att, där blir det. Ja. Alla är ju välkomna. Ja. Den 12 januari. Mm. Och eh, biljetterna finns på Tixter? Är det så? Eh, ja, det någonstans. finns ju ja. på, på och... nätet. Julius-biljetter. Okay, kanske det kan heta, okay, och ja. sen säljs det ju på. Tranos Direkt till ah. Turistbyrån ah. Yeah. Whatever, Och de cool. har ju öppet alla dagar utan söndagar ah. så att det finns gott om tid ah, då går och köpa biljetter Men nu backar vi tillbaka ja. lite nu på, nu, för, mm. för nu sitter de, de sitter med penna och papper oh. och så säger de, jag skulle ta fram ja. penna och papper och ja. så bara hoppar ni över Nej. det, vad håller ni på med det gör vi inte utan, Nej men och nu ni, har vi ju berättat datum för konserten, det, ja, det är det var, ju viktigt Kan du den 12? för det bygger ju på om du ska vara med i körna du kan just 12, eller hur? Så det tyckte jag var en bra början ja. eh, Vad är det för dag den 12, Det är faktiskt en helt vanlig torsdagkväll Jaha, mm. vad spännande mm. Ja, ja där det är, är bra mm. Då missar så man ju bondesökerfru det... Nej, den är inte nej, på torsdagar Du missar nej. ingenting kan jag säga på en torsdag <laughs> Nej, det, det, det stämmer Och framförallt faktiskt. inte den 12 januari nej, för Det är inga nej, serier eller något nej, som har så man kommit då. upp när det är OE-priser där. Oho, du. ja oh. Men du, då, då, så, så, så sitter de nu så säger de så här, Ja men jag vill vara med Eller jag vill mm. åtminstone komma och, och, och få lite mer kött på benen och sådär. Mm. Ja. Hur, hur funkar det? Ja, då funkar det så att eh, Helst så får man ju meddela mig Gärna ja. Alla som vill får vara med och sjunga ja. eh, Jag tror att eh, Man inte behöver vara på någon jätte, jätte musikalisk nivå Nej. Eh, Alla får en skiva Och ett häfte Okay, eh, ja. Där alla stämmorna Inspelade på skivan Och, eh, och eh, Noterna Kan man läsa om man vill Eller så ja. lyssnar man bara på skivan Och ja. läser texten ja. i häftet Men det där är en pedagogik som du jobbar rätt mycket med eller Ja men jag gör ja. det ja. Jag tycker det är så förfärligt tråkigt Med körövningar Jag säger hur det är också <laughs> Nej, Nej. Men just det där att bara sitta och plinka stämmor nöta. Ja, ja. Då kan man göra det där jobbet lite själv ja, så att, just det. För det är ju alltid så att det är jättesvårt Att få folk att samlas på en och samma ja. tid ja. Och så därför så blir det faktiskt Bara två Körövningar Nej men vänta nu vad säger du? Bara Två, två. Okej, tredje ja. gången ska vi stå Med Kristi Sjögren och sjunga ja, ja. Så att, Men för... du det där är vanligare Och vanligare att man gör på det sättet det jag, har märkt, jag, inte. Jag, jag har märkt flera som har ja. på det sättet. Alltså. Ja, jag har ju jobbat så nu då i, i drygt tio år och jag Aha. tycker att för mig är det jättebra. Aha. Jag ställer lite krav på karmedlemmarna att de ska sköta sig, Aha. göra sitt jobb hemma. Ja, man kan klart. ha skivan i bilen eller när man Aha. är ute och går eller Aha. när man sitter på tåget. Aha. Så att jag tycker att det funkar jättebra Men är inte det grunden i, allt, i, i all körsång Alltså tilliten och samarbete Det bygger ju mm. på det mm. Sådär. Man kan inte, liksom inte utgå ifrån att alla andra runt omkring Kommer lösa det Nej. Däremot Precis. kan man få andas emellanåt Och då kanske någon annan håller tonen Ja, det är ju en teknik vi kör ja. med I kör ja. Nej men så att, Vem som helst är välkommen okay. Första gången är nästa lördag Nästa lördag ska vi se, då är det den 26 Ja, lördagen november. i första advent. Ja, innan, innan precis innan eh. skyltsöndan. Ja, kör vi ett hyfsat långt pass. Okej, okay. startar? Halv tio. Oh, halv tio. Eh, kyrkans café där. Aj, okay, ja, okej, Så det är centralt och ja, bra. Mitt i smeten. Jajamän. Eh, och som sagt, man får ju hemskt gärna eh, meddela mig. Ja, just det. Och då, då är det ju såklart att... att ja, men jag till Helene, men det är, ganska, mm. det är ganska opraktiskt för du är ute och far och... Ja, eh, och, det kan vara svårt att nå mig på telefon, ja. men mail är jättebra tycker jag. Då tar vi mailadressen. Ja, här kommer mailadressen helene.rydberg.telia.com Ja, just det. Helene, det enda som är knepigt i den är att det är ett E efter Helene. Så det är Helene. Rydberg. Annars är Rydberg precis som, mm. som den här röbärsäraren. Ja, mm, precis. Och sen snabel, och sen, sen telia.com. Yes. Men så har du, du har en Facebook-sida också. Vi har en Facebookgrupp, ah, just för ah, den ah, ah, okay, okay. som heter Röster alla Rydberg. Okej. Okay. Så, så Först skickar man ett mejl till dig och så får man, eller hur funkar det där? Det, ja, ja, man får ta det i vilken ordning man vill. Man Annars vilken, så man letar man reda på Facebookgruppen ja. och tar kontakt med mig där. Då är min fråga. Eftersom jag vet att för en gångs skull så är vi många gånger en minoritet. Hur ser könsfördelningen ut just nu? Jag kan säga att vi kommer att vara ett föredöme. Menar du? I nuläget är det nog faktiskt i princip nästan fler herrar än damer. Nej, äh, nu skojar göra. Nej. Vad kul! Så det kommer bli en mäktig blandad kör. Oj, vad kul. På sina ställen sjunger vi nog um, i alla fall sjustämmigt. Oha. Om alla hittar sina toner. Ja, ja, eller det kan bli andra fler. Ja, precis. <laughs> Säger du? Ja, kul. Mm. Men, men vad är det vi ska sjunga då? Eller, vi, jag, ska, jag, jag, jag, jag kommer inte vara med. Jag, Nej, jag lovar okay. verkligen. Ja. Jag har hört att du har annat att göra. <laughs> ja, ja. Vad, vad, vad, vad, vad är det ni ska sjunga för någonting då? Ja, Dels så sjunger vi ju ett antal låtar med de här artisterna. Ah, okay. Till exempel med Christer Sjögren så har de satt ihop ett vikingarna hits medley. Nej menar jo, du? Med de där jättegoda <laughs> låtarna. Ah, ja, ja. Kramgoda låtar. Ja. Ah. Ah. Som man ja. bara inte kan låta bli och sjunga ah, till. Ja. Ja, men det låter Sen jättekul. blir det lite Blue Christmas. Okay. Naturligtvis blir det Åhelga Natt. Oh. Med både trumpet och Christer Sjögren. Oh. Oh. Och, ja, men den är väldigt, den är ja, väldigt, den det är väldigt fint jag. körstycke också. Ja, inte? jag ser fram emot den. Ja, det förstår jag, ja. Och sen får vi även tillfälle att göra två alldeles egna karolåtar. Okej. Där bara vi får glänsa. Briljena, ja. Ja. I år har jag valt ett stycke som en vansinnigt musikaliskt avancerad grupp som heter Pentatonix. Oh, ja, fast jag har naturligtvis förenklat den. De är fem alltså? De är nog fem, ja. det. låter ju så, som ja. att det skulle kunna vara fem. Eller så, så står de och dricker gin och tonic <laughs> <eller vad så? laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, tror jag inte. Nej. Nej, men de har gjort en... Man söker ju alltid lite nya Aha. julelåtar Aha. som är fräscha. Eh, och den här har varit ganska poppis förra året. Så okay. jag har gjort ett... Eh, förenklat det oerhört mycket och gjort det för blandad kör då. Ja, oh, vad spännande. Och sen det blir det lite. Ja. Jag blir lite sugen nästan. Ja, du ser. <laughs> det funkar. Ja. Eh, och sen blir det lite Mariah Carey, All I Want for Christmas, lite ah, där. Ja, du vet julpop ja, ja, ja, ja. Bling, bling. Ja, liksom. ja, mycket bling, bling och dingedong och så där. Men du, Elena, när du, när, du, när du arrangerar en låt. Mm. Hur, hur, tar, hur, hur gör du då? Hur tar du an liksom, uppgiften? Gör du på samma sätt hela tiden? Eller, eller har du, liksom, har du någon, grund, någon grundlösning som du utgår? Eller, eller, mm. För du, du inte, gnola inte fram dig i duschen, har jag förstått i alla fall. Nej. Äh... Eller? Det viktigaste, number one, ja. är att jag ska känna för låten. Okay, Annars aha. är det totalt kört. Alltså det är så, du, du, man, jag kan inte komma och säga till dig, Du den här jag spelar med KCMB. Där, skulle du kunna, nu var det för sig Rövarna i Kammar så den kan du känna för. Men, men jag tar någon annan riktigt så här, skulle du, det är en riktig uh, rökare. Skulle, nej, nej för sen är det roliga faktiskt att när man väl börjar lyssna på en låt så hittar man ju nästan alltid något intressant. i alla stilar. Ah, okay. alla, och då blir det roligt. Ja, ja. ja. ja. Men, men, men det är liksom ändå på något sätt... Alltså. Om jag ska välja låt bara så där och arra någonting. Ja. Då är det liksom någonting jag har hört som jag fastnar för. Eh, och känner för. Mm. Sen har jag faktiskt, innan jag sätter mig med papper och penna. Så har jag i princip arret klart i huvudet. Alltså det, ja, det funkar och sen skriver jag ner det. Ja. Och jag... Eh, Dö oteknisk. Ja, så det, så det är en ja, har inte sån här. Det finns ju hur mycket fräna sådana program som helst på marknaden. Men, ja. Men när kommer, när kommer datorer och sånt till tjejsa då? Ja, men grejen är att jag har högskolepoäng ja. även i, i ja. musik, datateknik. Ja. Men nej. Tackar. Men, det, jag... men egentligen det du säger är att det är inte en del av den kreativa processen att skriva ner det. Nej, Det liksom, mm, ja, ja, ja, är det administrativa arbetet på något sätt. Precis. Och sen blir det alltid jättespännande när man väl får höra det i kören sen. Aha, för det. att ibland låter det inte lika i mitt huvud. Nej. Och då får man ändra lite. Så jag säger alltid till mina körmedlemmar att det här är bara liksom en, en scratch, ett råmaterial. Det ja. brukar aldrig sluta... Nej, utan det... då får man modellera ja, den där lite sådär, beroende på vad man har för verktyg i ja, lådan, kanske. Ja. Och det är ju det som är det roliga att göra arrena själv också, att jag kan ju göra dem precis utifrån de rösterna som jag vet ja, att jag har. Mm. Ehm, ja. Att jag vet att jag... Men i den här karen har jag jätteduktiga höga tenorer. Ja, men då kan jag skriva en jättebra avancerad ja, okay, ja. tenorstämma. Däremot så har vi inte så starka sopraner. Ja, men då förenklar vi den lite. Men det, när du har skrivit ner det då, alltså lockar då på piano, så att eller, eller spelar du aldrig liksom? <laughs> Nej, vet du. Ibland så har jag inte ens spelat igenom dem innan jag lämnar ut dem Nej. till kören. Menar du det verkligen? Ja, jag menar det. Men, men visst alltså. Det är klart att även mitt huvud kan göra fel. Och tänka fel. Så att jag brukar absolut spela igenom dem. Så Aha. att jag hör att det är hyfsat rätt. Så. Mm. Så går Så det till är man, när jag jobbar. Är man supernyfiken uh, eller är man nyfiken, då skickar man ett mejl till ja, helene.rydberg eller söker upp Facebookgruppen Röster alla Rydberg Tranos. Det finns nämligen en röster alla Rydberg i Linköping ja, också. Ja, just det. Så att det gäller att, men här, är tra, här snackar vi tranås. Ja, absolut. Och så bockar man in i sin kalender mm. nästa lördag den 26.11. Ja. Sen har man typ en hel, en hel december på sig. Att bara ah, öva okay. hemma. Och sista, andra och sista övningen är i början på januari. Ah, tredje, okay. fjärde. Ja, någonstans där. Ja, precis. Men nu den 26:e blir också. Det blir ganska intensivt då. Det blir väldigt intensivt. Ja. ta med en kaffeslurk det kan behövas. Ja, precis. Eller mm. en, en, en någon mm. frukt. <laughs> och okay. ett, oh, ett äpple. Ja, det är, bra också. det är jättebra att sjunga på. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det, är, det är riktigt bra. Du, jag tänkte så här, Elia. Mm. Vi, bör, vi bör, närma oss, det bör närma oss åtta här. Och mm, och vi, ska, vi ska hinna med och, och tävla också. Oh. Ja, ja, du visst, så är det ju. Så du har ju en möjlighet att vinna en en hel körkasse fylld med ära <laughs> bara bara du, vilken, vilken är vilken vilken tycker du är den bästa tonen ja ja mm. det är en sån här stämton där allt utgår ifrån Aha. Berätta. Eh, nej det kan jag inte uh -huh. men alltså den ligger på en sån eh, Eh, nej, vi, vi, jag vill inte gå in men det är väldigt skönt det är en väldigt, liksom alltså väldigt bra bokstav också ja nej men alltså mycket mycket utgår ifrån tonen A och som sagt var, mm, hela skalan började egentligen på A inte ja. på C som vi alltid har lärt oss Nä. här i Sverige Jaha. Eh, så att eh, A är en bra ton ja. mm. och hyfsat eh, grannen med G och H? <laughs> så långt ifrån. Men, men, och det har jag alltid fundit på. Varför, jag undrar varför vi kallar det för H för också. Ja. Nu, nu är det mer och mer B. Ja, det gör det. Vilket, men... Jag läste musik i USA i ett år. Ja. Och, där, och det var ju för 25 år sedan. Och då hette det H i Sverige. Ja. Men, men sen dess har jag alltid kallat B ja. för B. Ja, och det, när du säger det att det börjar på så blir det det blir, ja. det blir helt jävla jag självklart men, helt ja, A, B, C, ja. D, E, F, då är det inte så svårt att lära sig Nej, men va, då undrar man varför började vi på ett C ja. för? Ja, vi har bara krånglat till det ja, Jättekort att, ja. Det är inte speciellt så när jag undervisade i piano så skrev jag mitt eget material där allt ja. alltid började på A, B, C ja. Ja, men alltså det, men jag, det var såna, jag har inte ens tänkt på det. Att det är faktiskt bokstavsordning. <laughs> okay. Men nu vänta nu. Ja. Jo, mm. nu tänkte jag så här. Innan vi, innan vi, innan vi äh, äh, så har jag faktiskt Amazing Grace. här ja. oh. Den ska vi också sjunga med ja, Christer. Ja, men det är ju med Christer Sjögren. Ja, det ser. är ju med Magnus Johansson ja. och med Markus ah. Så, så det, ni... det, här, det här är vad vi kommer... Det här är rent. Då lyssnar vi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, Lord, but now I see. Through many dangers, toils, and snares that we all deep 'twas grace that brought us safe. Thus far, and grace will lead us home. Lord, but now I önskar hitsfem. Där, där fick vi lite smak pro, försmak på i juletid mm. konserten som kommer gå av stapeln den 12 januari på Brunnsparkskyrkan här i Tranås men och är man då sugen på att tillhöra kören och få jobba tillsammans med Helene Rydberg Larsson framförallt. <laughs> men även med Magnus Johansson och Markus och, och Christer Sjögren. Mm. Så kan man, är man jättevälkommen. Då skickar man bara ett mejl till dig Helene på ja, helene.rydberg.telia.com. Helene. Helene. Har du vad läraktiga är? Ja! Ja. Eh, och ska vi är intresserad så får man lite information och så vidare mm -hmm. från dig. Och sen mm -hmm. är det då, eh, det första träffen är den 26 i 11, mm -hmm. halv, halv i just i kyrkan. Ja, i kafedelen. Ja, och det kommer bara vara två stycken eh, gemensamma mm -hmm. repetitioner. Ganska långa och ganska intensiva. Ja. Och sen får man ett självstudiematerial Jajamän. där man kan både lyssna så att man behöver inte vara, kunna läsa noter, Nej. absolut inte. Utan man ska tycka om och sjunga. Mm. Och, och, och nu, alla ni som var med i körslaget, ta chansen nu tjejer och killar, för inte minst ni, för att eh, ni behövs. Absolut, alla behövs ja, Det ska bli jättespännande Vi får nog nästan mm. göra någon återkoppling sen oh, Och se hur, hur det fungerar det tycker mm. Jag. Mm. Mm. Jättekul Och eh, alla som inte vill sjunga Men som vill lyssna på oerhört vacker ja. musik Får ju springa och köpa sig en biljett Ja, och var var det någonstans då? Nu? Ja, men det var ju på, jag tror att det heter Tranås direkt mm. Ja, jag hittat Biron. på det namnet en gång ja, det var bra gjort ja, tack. Eh, Storgatan där mm. Och de har ju öppet alla dagar utan söndagar Ja, precis. Mm -hmm. ja, de följer bolagets tidigare i stort sett. Så det är helt okej. Okay. Så passa på. Man kan köpa mycket gott i Tranås nu, nu, ska vi, nu ska vi runda av Men innan vi runda av så ska vi köra ja. en snabbis Och det är fem 5 heter det. det Det är Elian Rydberg Larssons Ho. Favoriter Och du kan vinna en Svarar du rätt? Jag är jättekonstigt vad du låg rätt ja. du, du, För att du är med i den här tävlingen så får du en kasse En körkasse fylld med ära Hur känns det? Bara det oh, Den har jag väntat på att vinna väldigt länge <här> Du är redan en vinnare oh, Tack, tack. Då börjar vi. favoritlåt. Favoritlåt Thank you for the music. Ah, alltså fanns ah, inte musiken så ah, den är ah, värd all hyllning i världen. Ja, ah, men det var ju, jag tror det var ett begåvat svar dessutom. Favoritinstrument. Sångrösten. Ja, ah, eller hur? Man glömmer vet att det bättre. är ett instrument. Ah, ja, det ett det är instrument. Det är ett av de svåraste Jaja. för alla andra instrument har en knapp man kan trycka ner, en mekanik. Mm. Vi måste liksom ha inbyggda knappar i våran mm. hals. Mm. Ja, jag håller med. Mm. Sångrösten, one. Ja. Som man måste vårda. Röda äpplen. Mm. Favoritdjur. Hund. Jag trodde du skulle säga häst. Ja, men nu har jag ju en hund. Ja, ja han lyssnar. Putter <laughs> ah, Men eh, delad ah. första plats med hästar. Ah, okay. mm, ah. Absolut. Mm. Ja, för du är en riktig hästjöj. Absolut. Ah. Ja, favoritfärg. Åh, oh, jag är så tråkig. Vad så? Alltså, grå? S nej. Svart. Ah. Vad vore världen utan svart? Ja, ah, Du vet, vi som är i kultursvängen, vi gillar svart. Ja, vet du, visst. <laughs> jag, men, jag tyckte inte det var tråkigt. <här> nej, var inte riktigt, nej, nej. Det var, jag brukar säga det, det var någon, någon sån här konstnär som fick frågan, varför älsklingsfärg färg röd? Och så fick han motfrågan, varför då? Och så han, vad blå då för helvete? <här> så, ja. e, och vi avslutar med favoritplats. <här> ja. Favoritplats, mitt eget hem. Alltså, är det så? Ja, min borg, min klippa i världen. Ja, tjejsa ja, det är Eller kinda kommun ja, dessutom. Ja, ja. ja. ja vad skönt att höra. Mm. Tack snälla Helena för att du tog av din tid och kom och berättade om i juletid. Och missa nu inte det här och skriv upp i juletid. Om du skriver upp något annat så skriver upp i juletid och så googlar du på det. Ja. Så kommer du hitta en massa mm. saker. Och vi avslutar med ett ord för dagen och önskar er alla en riktigt trevlig helg. Och ordet för dagen blir sjung av hjärtat, sjung. Ha det bra om er, så ses vi igen. Hej. Bredasfrallan med Jan Hornbom. Presenteras av Innebutiken och Audiovideo i Tranås. Bredasfrallan med Jan Hornbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.